Nya ord Morse I morse Chef Chefen Chefer Eftersom Tidigare Vaknar Vaknade Vaknat Batteri Batteriet Batterier I tid Stängd stängt stängda i väg kommer i väg arbetar över hur länge förra i somras köttbulle köttbullen köttbullar färsk färskt färska Knäckebröd, knäckebrödet, knäckebröd, lax, laxen, laxar, sill, sillen, sillar, Jansons frästelse, frästelse, frästelsen, frästelser, gräddad, gräddat, gräddade, anchovis, anjovisen, anjovisar, förklarar, förklarade, förklarat, Janssons frästelse, ingredienser, 1,2 kilo potatis, 400 gram gul lök, 375 gram anchovis, 6 deciliter vispgrädde, salt, vitpeppar, lite ströbröd och smör. Beredning Sätt på ugnen. Skala potatisen och skär den i fina strimlor. Skala och skär löken i tunna skivor. Stek löken lätt i lite smör. Smörj ett eldfast fat och täck botten med potatis. Lägg i hälften av löken och hälften av anchovisen. Ytterligare ett lager potatis och sedan resten av löken och anchovisen. Avsluta med ett lager potatis. Strö peppar och lite salt. Häll på hälften av grädden och strö lite ströbröd över alltihop. Stoppa det in i ugnen och grädda i cirka 40 minuter. Ta ut fatet och häll på resten av grädden och ställ in det igen. Tio minuter senare är Jansons frästelse klar. Smaklig måltid. Ingrediens. Ingrediensen. Ingredienser. Kilo. Kilogram. Gram. Lök. Löken. Lökar. Deciliter. Vispgrädde, vispgrädden, grädde, grädden, salt, saltet, vitpeppar, vitpeppan, peppar, peppan, ströbröd, ströbrödet, ströbröd, smör, smöret, beredning, beredningen, beredningar, Sätter på, satte på, satt på, ugn, ugnen, ugnar, skalar, skalade, skalat, skär, skar, skurit, strimla, strimlan, strimlor, tunn, tunt, tunna. Skiva, skivan, skivor, steker, stekte, stekt, smörjer, smorde, smort, eldfast, eldfast, eldfasta, fat, fatet, fat, täcker, täckte, täckt botten botten bottnar hälft hälften hälfter ytterligare lager lagret lager avsluta avslutade avslutat strör strödde strött heller Hälde. hällt, alltihop, stoppar, stoppade, stoppat, gräddar, gräddade, gräddat, cirka, klar, klart, klara, smaklig måltid, smaklig, smakligt, smakliga. Måltid, måltiden, måltider.